și în cer și pe pământ, el și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță aducerea programului numărul 113. <fie> La microfon este preotul Valeriu, prezentatorul emisiunii programului de radio, care va aduce mai întâi de toate un cald salut frățesc întru Hristos. Apoi va aduce pentru toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu un mănânt de cugetări din Evanghelia după Matei, așa cum au fost culese dintr-o lucrare a preotului Niculiță. Mai întâi însă vom recita pentru dumneavoastră două strofe dintr-o poezie a celuia care a fost fratele Costache Ioanid, intitulată Iată omul! Iată omul! strigă Pilat. Cine-i iarăși l-a crucificat? Cine-i scoate umbra de sub văl? Dați-mi apă mâinele să-mi spăl. Revărsați-mi râuri peste pumni plini. Sângele acesta, voi l-ați vrut, rabinii. Iată omul! umbra a răspuns. Eu sunt umbra omului străpuns, în zadar în lumea de păcat, mâinile pătate cei ai spălat. Cei spălați de apă, ca și apa pierd, cei spălați de mine, sunt cu mine în cer. Iubitul meu ascultător, ești tu spălat de sângele Domnului Isus? Ia bine seamă. Dacă nu ești spălat în sângele sfânt al Domnului Isus, vei împărți cu siguranță iadul împreună cu Pilat? Gândește-te bine! Vom înălța acum o rugăciune, se va cânta o cântare și apoi, în continuare, ni se va aduce mesajul zilei de astăzi la lecțiunea numărul 113. Doamne, câtă vreme ne-ai mai dat încă răgaz? Să ne lăsăm spălați de toate păcatele noastre în sângele scump al Domnului Isus, ajută-ne te rugăm să ne grăbim la aceasta. Fie ca și mesajul zilei de astăzi să ne călăuzească în direcția aceasta: Amin. Așa, iubiți ascultători, cât de mult ar trebui să cugetăm, să ne minunăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru atâta dovadă de iubire cât ne-a dat în Domnul Hristos, care în timp ce murea pe cruce se ruga pentru răufăcătorii lui. Și acum să pătrundem în lecțiunea noastră de zi, care se află la Evanghelia după Matei, capitolul 13, citim versetul 22, urmat de explicațiile respective. După care mergem în continuare. Citim așadar Matei 13, versetul 22. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăcinea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Avem aici așadar tălmăcirea pildei cu sămânța pe care o dă Domnul Isus ucenicilor săi. Frământările Martei erau spinii care împiedicau sămânța cuvântului să rodească în inima ei. Cele ce făcea ea, ne amintim că e vorba de Marta și Maria, cele făcute de ea nu erau lucruri rele și nu erau nici măcar spre folosul propriu ci din pentru folosul Domnului. Dar nu erau lucruri principale, ci lucruri secundare. Lucrurile secundare din viața de credință, care iau locul singurului lucru principal, adică acela care te face să stai liniștit la picioarele Domnului, aceștia sunt spinii, care înneacă cel mai mult propășirea lucrării împărăției lui Dumnezeu pe pământ și rodirea cuvântului adevărului în inimă. Veacul de acum îl face pe om îngrijorat. Îngrijorarea este unul din semnele veacului de acum, iar omul îngrijorat nu are pace. Credinciosul Domnului Iisus Trebuie să fie foarte atent cu privire la păstrarea păcii. Cine își păzește pacea, va fi și el păzit de pace. Citim la Filipeni 4,7. Adevărul cel mai limpede, lucrarea cea mai frumoasă și credința cea mai curată, toate acestea, dacă nu sunt luminate de pace, dacă nu izvorăți dintr-o inimă plină de pace, își pierd puterea de rodire. Spinii tulburării înneacă sămânța. Spune Sfântul Macarie cel Mare în felul următor. Cel care este încătușat de grijile vieții și alegăturilor pământești, înnădușe și face neroditor cuvântul lui Dumnezeu. Descoperim apoi că sămânța cuvântului mai este împiedicată și de înșelăciunea bogăților. Citim la Apocalipsa 3 cu 17, pentru că zici, sunt bogat. Nu numai bogățiile materiale, ci chiar și bogățiile intelectuale împiedică creșterea și rodirea cuvântului în viață. Și la o anumită categorie de oameni, Bogățiile intelectuale sunt mult mai periculoase decât celelalte bogății. Cum să mai poată crește normal sămânța adevărului în cel care are capul plin cu fel de fel de învățături, fie religioase, fie nereligioase? Iar... Acestea sunt cu atât mai înșelătoare Cu cât seamănă mai mult cu sămânța cuvântului Și au același ogor pentru creștere De orice natură ar fi spinii Ei împiedică sămânța bună pentru roadă În veacul de acum Ori de câte ori se amestecă binele cu răul Biruința este a răului Ori de câte ori se amestecă adevărul cu minciuna, Biruința merge de partea minciunii. Niciodată sămânța bună n-a biruit spinii, ci totdeauna spinii au biruit sămânța bună. Prima condiție pentru rodirea seminței bune este curățirea ogorului. Pentru biruința adevărului în viața noastră, trebuie să ne curățim desăvârșit inima de tot ce este minciună, de tot ceea ce face parte din lumea de acum. Iubiți ascultător, în versetul 23, deci versetul următor de la Matei 13, Domnul Iisus continuă tâlmăcerea seminței în felul următor. Iar semința căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Înțelegem de aici că Dumnezeu nu va judeca pe nimeni pentru că nu a înțeles cuvântul său, ci va judeca pe orice om care n-a vrut să-l înțeleagă. Înțelegerea nu vine de la om, ci este darul lui Dumnezeu și Dumnezeu dă darul înțelegerii adevărului său oricui îl cere cu credință și cu stăruință. Orice om care spune lui Dumnezeu ca și odinioară Iacov când zicea el în facerea 13 cu 26, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Orice om care spune aceste cuvinte, acela va primi lumina înțelegerii adevărului sfânt. Plecerea lui Dumnezeu este să ne dea daruri și mai ales darul înțelegerii adevărului pentru ca să-l trăim și apoi să-l vestim și altora. Căci numai înțelegerea cuvântului sfânt, a adevărului, preface pământul rău al inimii păcătoase într-un pământ bun care va rodi, unul va da 100, altul 60 și altul 30. Cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce roadă. Deci, înțelegerea cuvântului este totul. Citim la Iacov 1, versetele 5-7, în felul următor. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar să ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Iată că nu se poate arunca vina pe neînțelegere și pe prostie. Nu, nu. Cine este prost să vină încoace? Lăsați prostia și veți străi, zice Domnul la proverbe capitolul 9 cu 4 și 6. Dacă eu n-am înțeles o problemă duhovnicească de care atârnă viața mea, să merg la Domnul de o sută de ori pe zi și cu rugăciune stăruitoare și fierbinte voi primi ceea ce am nevoie. Nimeni n-a fost izgonit vreodată afară din aceea care au venit la el. Adevărul acesta este scris limpede și în Ioan capitolul 6, versetul 37. Și dacă ne lasă să cerem un lucru de mai multe ori, nu este pentru că el n-ar fi convins de nevoia noastră, ci ne lasă pe noi să ne convingem noi de necesitatea cererii și lucrului pe care îl dorim. Cum să nu vrea el să fim mai buni? Cine cere cunoașterea și înțelegerea adevărului numai ca să devină un pământ bun și roditor în lucrarea mântuirii, va primi cu siguranță acest dar. Însă cine cere cunoașterea și înțelegerea adevărului pentru alte scopuri sau numai pentru satisfacerea unei curiozități firești, aceluia nu îi se va asculta rugăciunea. Deci, iubiților, să nu uităm! Nu este destul să ascultăm doar cuvântul lui Dumnezeu când îl auzim sau îl citim, ci trebuie să alungăm de la noi toate gândurile lumești. Trebuie să dorim să pricepem solia Domnului, dar ne trebuie ceva mai mult decât o oră de cugetare cu privire la lucrurile sfinte. Se poate să primim azi un îndemn bun și mâine să avem o dorință să simțim pe Domnul mai aproape, dar graba pentru lucrul nostru și gândurile noastre vremelnice înghit peste zi dorința aceea. Sau poate că sămânța a produs un firicel verde care crește în obiceiul de a trăi sub ochiul lui Dumnezeu și de a umbla cu el. Rodul pare aproape copt. Dar iarăși dăm prea mult loc gândurilor acestei lumii, care ne despart de cer și de adevăr, nimicesc înflăcărarea Duhului și ne distrug viața duhovnicească. Trebuie să ne păstrăm sufletul în veghere, în rugăciune, în răbdare, să dăm voie cuvântului să pătrundă în ființa noastră, să ne umplem de învățătura lui, să învățăm să punem totul la încercare prin cuvântul sfânt. Numai atunci vom aduce roada adevărată. Mergem în continuare cu lecțiunea noastră. Suntem în versetul 24 de la Evanghelia de la Matei, capitolul 13, unde citim următoarele. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis. Împărăția cerurilor se asemănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Vedem așadar că Domnul Isus întrebuința toate mijloacele pentru a îndemna pe om să primească adevărul mântuirii, să primească harul vieții și să intre în împărăția cerurilor. De data aceasta, El le-a pus înainte o altă pilde, așa cum pui înaintea oaspeților mai multe feluri de mâncare. Doar doar va trezi plăcerea pentru vreunul. Tot așa Domnul Isus a pus adevărul său în multe pilde. Câtă atenție trebuie să avem noi când ni se pun mâncăruri înainte. Trebuie să alegem pe cea bună ca să nu facem prin nebăgare de seamă lucrarea diavolului. Și diavolul este un semănător. El seamănă sămânța cea rea a minciunii și a rătăcirii. Ca să nu fim înșelați... Nu avem alt mijloc de încercare decât cuvântul scris al lui Dumnezeu și experiența de zeci de veacuri a urmașilor Domnului Isus Hristos. Mai putem iarăși să facem noi înșine experiență cu sămânța, așa cum în laborator se fac experiențe cu semințele plantelor. Citim deci că Domnul Isus spune, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Zoharul, aceasta este o veche carte evrească, spune că chipul omenesc cuprinde în el tot ce există în cer și pe pământ, ființele de sus și cele de jos. Ideea aceasta se află și în alte cărți ale unor religii păgâne. Spre exemplu, în cartea lui Hermes Trismegistos, acesta este întemeteorul religiei antice egiptene, scrie așa, Totul este sus ca și jos, și jos ca și sus. Exteriorul lucrurilor este ca interiorul, cei mici ca și cei mari. Există numai o lege, că ceea ce acționează e una. Nimic, nimic, nimic nu-i mare în economia divină. În Upanishade, o altă carte veche religioasă indiană, scrie ceva asemănător și anume Ceea ce ai aici, adică vizibil în lume, este și acolo, adică invizibil în Dumnezeu și ceea ce e acolo e și aici. Este adevărat că împărăția cerurilor se asemănă cu lucruri de pe pământ, dar nu-i chiar așa. O hartă seamănă cu realitatea, cu pământul, dar nu-i pământ. Cum poți să redai o suprafață sferică pe o hartă plană? Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Adevărul este o sămânță cu putere de viață veșnică, chiar dacă el este rostit de curând sau de mult, chiar dacă e semănat de un copil sau de un savant. Se zice că într-o piramidă egipteană, Cercetat în secolul nostru, s-au găsit într-un vast niște boabe de grâu. De mii de ani erau acolo și totuși, când au fost semănate în pământ, au răsărit. Mii de ani, viața care era în ele s-a păstrat și când a avut împrejurări prielnice, s-a arătat, a răsărit. Acest fapt ne face să gândim... La cuvântul lui Dumnezeu, la Sfânta Scriptură, despre care, în epistola către Evrei, la capitolul 4, cu versetul 12, spune că este viu și lucrător. Iar Sfântul Apostol Petru spune că el este o sămânță care nu poate putrezi, este viu și rămâne în viață. Așa citim la 1 epistola lui Petru, capitolul 1, versetele 23 și 25. În adevăr, orice cititor al Scripturii vede cu ușurință că cele scrise acolo parcă ar fi scrise anume pentru vremea de acum. Pe cine n-a mișcat adânc istoria lui Iosif sau a lui Iov sau a lui Avraam sau a altora și cărui om doritor după Dumnezeu Scriptura nu i-a vorbit ca o scrisoare îndreptată anume către el? O carte a cărei citire frământă, mustră, cercetează, lovește, luminează, mângâie, hrănește și îndreaptă privirile spre Dumnezeu. Aceasta este Scriptura. Voi, care semănați sămânța cuvântului lui Dumnezeu în inimile oamenilor, alegeți de fiecare dată această sămânță ca să fie curată, să fie cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el, nu amestecat cu alte sămânță, cu gânduri și învățături omenești. Aruncați cu credință sămânța în pământ și la vremea potrivită va încolți, va crește și va rodi. Faceți-vă partea voastră și lăsați celelalte părți în grija soarelui neprihănirii și a ploii harului. La versetul 25, Domnul Isus continuă pilda aceasta, spunând Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, asemăna semănat neghindă între greu și a plecat. Înțelegem de aici, ubiți ascultători, că toate relele și păcatele și rătăcirile le strecoară vrăjmașul, atât într-o inimă, cât și într-o comunitate, numai în momente de neveghere. Citim aici că pe când dormeau oamenii a venit vrăjmașul. Starea de trezie este prima condiție a biruinței în viața de credință. Noaptea este mai greu de vegheat, după cum se știe. Noaptea, zice Shakespeare, cu cuvaile țipă pe unde ziua cântă ciocârlia. Prorocul Isaia se întreabă la Isaia 21, versetele 11 cu 12. Străgerule, mai este mult din noapte?" Străgerul răspunde. Vine dimineața și este tot noapte." Și noi trebuie să fim realiști și să recunoaștem că este tot noapte. Încă n-a sosit ziua. Când un vapor se scufundă, este o cremă să predici încredere și optimism. Să nu ne facem nicio iluzie despre starea omului despre puterea și natura răului, totuși să avem credință neclintită în bunătatea și harul lui Dumnezeu. Noaptea te fură somnul și mai ușor. Somn poate fi și mulțumirea cu buna stare fizică sau spirituală, mulțumire care te poate duce la slăbirea frânelor, la neatenție. Somn poate fi necunoașterea sau cunoașterea superficială a adevărului cuvântului sfânt. Somn poate fi iarăși preocuparea cu alte lucruri mai mult decât cu lucrurile duhovnicești, robia îngrijorărilor vieții și așa mai departe. Pilda Domnului Isus are în vedere nu lumea, ci împărăția lui Dumnezeu, adică inima credincioasă sau comunitatea Domnului Isus Hristos care este biserica. În ogorul, care a fost odată desțelenit, în care apoi a fost semănată sămânța cea bună, aici a venit vrăjmașul ca să-și semene sămânța sa. Interesant este de știut că în originalul grecesc nu este vorba de neghină, ci o buruiană asemănătoare greului numită mohor, care atunci când răsare nu se deosebește cu nimic față de greu. Așa este sămânța minciunii semănată de diavolul. El îi dă o formă de adevăr care nu se poate deosebi decât atunci când rodește. Și după cum un ogor, cu cât este mai roditor, cu atât produce mai mulți mărăcini și alte bruieni, tot așa, o minte superioară, lucrată de plugul adevărului lui Dumnezeu, este de multe ori plină de gânduri ciudate, dacă nu este ocrotită de o stare de trezie și de virtute. Diavolul stă la pândă și, în momentul când vede neatenție și a din partea credinciosului sau comunității creștine, vine cu negina lui. Acest lucru îl face din ură față de stăpân. În Orient, oamenii se răzbunau câteodată asupra vreunui vrăjmaș, împrăștiind în ogarele aceluia de curând semânate, sămânță felurită de buruieni dăunătoare, crescând aceste buruieni, străcau valoarea recoltei. Așa face și diavolul din cauza dușmăniei față de Domnul Hristos. Răul din creștinism îl pune apoi pe seama Fiului lui Dumnezeu, introducând în biserică persoane care poartă numele Domnului Hristos, dar care nu au caracterul său. De aici vin apoi și multe pricini de poticnire pentru alte suflete dornice de mântuire. Și după cum s-a arătat, sămânța rea seamănă cu cea bună când răsare aceasta arată că în cele mai frumoase începuturi se poate strecura un duh rău, asemănător cu cel bun, încât cu greu se pot deosebi unul de altul. Așa a ajuns creștinătatea de azi unde a ajuns, dar vine ziua cea mare a socotelilor când Dumnezeu va da fiecăruia după faptele lui. Lucrarea de înșelare pe care a desfășurat-o și mai desfășoară încă diavolul și astăzi în lume, ia forme diferite, dar ea nu poate înșela acolo unde este veghere, acolo unde este stare de trezire și călăuzire necurmată a Duhului Sfânt. Iubiți ascultători, anumiți factori care depășesc limitele noastre de control ne-au adus la încheierea programului care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, fapt care ne rezervă încă aproximativ 3 minute de petrecut împreună. Dorim ca aceste minute să le folosim, așa ca și până acum, cu recitarea unei poezii și apoi cu o melodie de încheiere. Titul poeziei este Am lăsat în urmă lumea.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 I al meu, adu vremea, adu locul fericirii fără sați, lângă tine să ne strângă al scump și dulce brat. să rămânem împreună veșniciile apoi, numai ochii, numai glasul, numai sânul tău și noi. Amin.